Перед нею стояв Владислав, тримаючи в руках розкішний букет червоних троянд, і винувато посміхався. Був одягнений дуже урочисто, ніби перед виступом на якійсь науковій конференції чи перед врученням мінімум державної премії. Отак, певне, всі на світі дівчата мріють про те, щоб їм тільки так освітчувалися. Навколішки, впливши в букет для коханої зорі планети, поклавши до них світи та галактики. Віршами лилися слова, звучала в них п'янка мелодика. І було то все щирим, справжнім. Оксана відчувала ні крихти фальші, Знову з'явилось те дивне відчуття, яке вона так хотіла пригасити в собі, отой передзвін у середині, що вперше почула в лікарні. А потім вони їхали проєкторською службовою волгою в ресторан, який начебто був закритий на спецобслуговування. Однак їх туди чемно пропустили. Грала класична музика. Скрипка плакала гірко, п'янко країло тишу піаніно, пахло жасмином та трояндами. А музика Моцарта вливалася в кожний атом її свідомості і виростала там чимось таким, чого вона сама собі не хотіла роз'яснювати. Чи була то любов? Потім вона перепитувала себе не раз. Певне, ні. Бо крила від цього не вростали, ноги досі торкалися землі, але робилось так приємно від проміння чужого сонця. Твоє ж сонце лише сходило. Хіба можна лишатися байдужою, коли тебе так люблять? Можна лише дозволити себе кохати і спробувати самі. Відповісти взаємністю. В залі стояв святково накритий стіл. За столом сиділи люди. Оксана остовпіла. Там були її батьки. Сюрприз! Оксанцю, донечку. Цей молодий чоловік попросив у нас з мамою. Твої руки. Ми не проти, але... Зрештою, це лише твій вибір, вирішуй сама. Влад спеціально їздив до них у містечко, знайомився з батьками, просив дозволу на одруження з донькою, робив усе, щоб сподобатися в першу чергу майбутньому тестері. Здається, це йому вдалося. Оксана стояла беззброєна такою промовистою реакцією батьків. Її матуша скромно світилася від втіхи та гордості за доньку. Тато стримано посміхався. Ні, Оксана тоді ще не сказала так, тому що заміжжя – це завжди переміна, велика, бурхлива, тому що заміжжя – це початок нового життя з тим, з ким би хотіла ділити його бути одним цілим і в радощах, і в біді, як би то банально не звучало. А найважливіше, вона поки що не була впевнена у своїх почуттях. Оксана не знала, що таке кохання до чоловіка. Те почуття до влади, яке все-таки ній, було незрозумілим. Але чи коханням? Той, хто про кохання знає лише з книг, розповідей колежанок та кінофільмів, не зможе дати йому визначення. Однак, поки вона не була готова ні на подвиги заради влада, ні ще на щось таке неординарне, що зазвичай роблять закохані. Ніякої тобі ватрі, лише виважене і стримане горіння. Та й родичі владика бентежили, вона для них здавалась такою собі білою вороною, точніше чорною вороною в взграї білих. Однак після того дня все в житті перемінилося. І як вона не стримувалася, а вирва уваги влада нестримно затягувала її. Що це? Обставини, жалість, емоції, кохання штовхали її у цю вирву. Вірніше, вона сама дозволила це з собою вчинити. Розуміла, що це радше лише її вибір, аніж доля, про яку так любить гумніти її співмешканка Орися. Те літо складалося в її пам'яті в яскраве полотно веселого розвою та волі. Тбілісі, Алмата, Єрван, Москва, Ленінград, Подарунок від закоханого влада своїй наречені. Так її нарекли в універі, хоча Оксана з цим не поспішала. Звісно, влад їй подобався все дужче, орудований, уважний, вихований, добрий. Розумів її співслова, здавалося краще навіть за неї, на диво, не розпусний. Руки тримав при собі, виражаючи емоції іншим чином. Так вона з владом літа стала щасливою. Поцілунки на березі Білого моря, Чорного моря, білі ленінградські ночі. Так і найнедоступніші фортеці, здаються, в полон. Інколи і зброя не має вирішального значення. Скоріше тополіт птаха, який летить на високій швидкості і не може загальмувати. Все відбувалося надто стрімко, мов у якомусь дуже гарному та красивому кіно. Оксана, наче дивилася фільм про себе.